Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Salallahu wa salam al-baraka ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi. Eđmain. Sve jedan musliman i sve jedna muslimanka žele da se među muslimanima širi dobro. Da se širi ljubav. Da muslimani potpomažu jedni druge. Gledajući naše današnje stanje, stanje muslimana, Uočit da smo u velikoj potrebi da ove svoje želje sprovedemo u praksu. Ne samo da priželjkujemo i priželjkujemo, a da ništa ne radimo na tim svojim željem. Uočit ćemo da smo u velikoj potrebi da danas među muslimanima sprovedemo jedno veliko šerijatsko pravilo koje proizilazi iz riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, la ju'minu ahadukum hatta juhibda li ahihima juhibbo li nefsi. Niko od vas neće ispravno vjerovati, niko od vas neće u potpunosti vjerovati, sve dok ne bude želio svome bratu ono, ono što želi i sebi. Danas smo u velikoj potrebi svimi muslimani za mirnim dialogom, za mirnim dialogom, za obostranim uvažavanjem, kako bismo zajedno ponovo svi bili, kako bismo zajedno povratili snagu koju su nekada muslimani imali, kako bismo bili uzor jedni drugima, pa čak i drugima mimo, mimo muslimana. Danas smo u velikoj potrebi da dođemo do srca svih muslimana, pa i dalje, i do drugih. Da pokažemo i drugima, prije svega nama muslimanima, onakvu sliku Islama kakva je ona i objavljena Allahom poslaniku, alehi salatu, salam, pravu, istinsku sliku Islama, da ponudimo među svim muslimanima, a zatim i dalje, da dođemo sa iskrenim telhidom, da dođemo sa lijepim ponašanjem, lijepim obhođenjem prema prema svim ljudima. I ne želimo doći do drugih muslimana, pa i dalje, da bismo ih pridobili za sebe. Kako bismo umanjivali, ostavljali od svoje vjere samo da bismo dobili druge ljude za sebe. Ne, ni u kom slučaju. Jer znaju reći i rekli su i napisali su za pojedine od nas spasitelji ili lovci na duše. Doista želite, želite ih spasiti ili želite pridobiti njihove duše za sebe. Ne, ni u kom slučaju. Dakle, mi u svemu pa i ovome u pridobivanju ljudi želimo ih pridobiti za Allaha subhanahu wa ta'ala i Allaha u vjeru. U svemu pa i ovome želimo slijediti Allahov poslanika alaihi salatu wa salam, jer on bio iskren, jer se on lijepo obhodio prema svima da bi pridobio ljude, ne za sebe, već za Allaha subhanahu wa ta'ala i Allaha vjeru. Kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, A da si ti osori grub, da si bio nedoličnog ponašanja, oni bi se razbježali iz tvojej blizini. Dakle, da bismo pridobili ljude oko sebe, okupili i govorili o Allahu i Allahu i vjeri, pridobili i za Allaha subhanu wa ta'la i Allahu vjeru, moramo biti lijepog ponašanja. To je put do ljudi, to je put do ljudskih srca, to je put do dostavljanja ispravne slike Islama svim muslimanima pa i širi lijepo lijepo ponašanje obhodanje i dobro nam nam je poznato šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala za Muhameda alejselatu ve selam wa innaka laala khuluqin adzim do istaciti na posebnom stepenu morala na uzvišenom stepenu morala a i on Allahov poslanik alejselatu ve je rekao innama buistu li utammima makarim alakhlaq inama buistu liotammima makarim alakhlaq justica inama varabskom jeziku koristi se za ograničavanje pa bi bio doslovan prijevod doista sam poslan samo da u potpunim lepo ponašanje svrha mog dolaska svrha objavljivanja objave meni i moga slanja među ljude jeste da u upotpunim lijepo ponašanje, lijepo ponašanje među, među ljudima. I Allahu poslanika alihi salatu wasalam je dakle bio takav i predobijao je ljude za Allaha subhanahu wa ta'la i Allahu vjeru na takav način lijepim ponašanjem. A obećao je također da onaj koji se bude lijepo obhodio, ne samo da će pridobiti ljude oko sebe, imati ih u svojoj blizini da bi ih mogao upoznati sa Allahu, Allahom vjerom, već također za svoje lijepo ponašanje Biće i nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allahu poslanika alihi salatu wasalam obećao da će njemu na sudnjem danu biti najbliži i njemu najdraži oni koji budu ehasinukum ahlaka, oni od vas koji budu najljepšeg morala. Sutra rekao je meni na sudnjem danu najbliži sa mjestom i najdraži meni na sudnjem danu bit oni od vas koji budu najljepšeg ponašanja. Također je rekao ekmelul minine imana ahsenuhum huluqa. Vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg ponašanja. Pa mi također želimo pridobiti ljude za Allaha vjeru lijepim ponašanjem, ali isto tako želimo upotpuniti, upotpuniti i svoju vjeru. Također postići kod Allaha subhanahu wa taala ogromne, visoke stepene dereže, kako je rekao Allahu poslanik Alihi salatu vesselam, da vjernik sa svojim lijepim ponašanjem, obhodženjem postiže da ređe asa As ima el ka ima. Onoga koji stalno posti i onoga koji svaku noć obavlja noćni namaz. Cijelu noć provodi, jel'i u noćnom, u noćnom namazu. Dakle, ogromnu nagradu možemo postići za lijepo obhođenje sa svim ljudima, a isto tako nema veće nagrade od te da Allah subhanu wa ta'ala tvojim sebebom, tvojim, da ti budeš razlog, da ti budeš sebeb da neko se prihvati Allaha subhanu wa ta'ala i njegove vjere. Pa dakle, najbolji put Zadostavljanje Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeru i upoznavanje ljudi s njom, pridobijanje ljudskih srca jeste, jeste lijepo obhođenje. Pa je na svima nama da uljepšamo svoje obhođenje, da u njemu budemo iskreni, da se ne pretvaramo. Jer onaj koji se bude pretvarao vrlo brzo, vrlo brzo bude razotkriven. Stoga trebamo se podučiti lijepom ponašanju. Trebamo čitati knjige, dijela koja govore o lijepom ponašanju. Pa imamo čak i na našem jeli bosanskom jeziku prevedeni pojedine knjige. Šemail Muhammedije vrline Allahovog poslanika ali ih i salatu su još prije prevedena kod nas u izdanju Kalema. Također imamo Edebul Mufrad od imama Buharije. Edebul Mufrad gde se dakle govori o lijepom ponašanju. Trebamo se družiti sa vjernicima koji su lijepog ponašanja jer u druženju s njima oni ostavljaju zasigurno uticaj na nas. Ne smijemo zaboraviti i dovu. Allahu subhanahu wa ta'ala kada Muhammed عليه stvorenje koje je imalo najljepše oblaženje sa svima, najljepše se obhodio prije svega sa svojim gospodarom. Znao je toliko biti u ibadetu, je tako, noću, da su mu od, od, da su mu pete pucale od dugog stajanja i slično. Takav je bio u ibadetu. Ali dakle Obhodio se najljepši sa svojim gospodarom, ali najljepši i sa svojim, i sa svojim jeli, ljudima koji su ga okruživali, s kojima se svakodnevno susretao. I pogledajte kuranske ajete i pogledajte hadise u kojima se naređuje iskreno obožavanje Allaha, nećete naći kuranski ajete, da se u njemu nakon iskrenog obožavanja Allaha ne spominje i obhođenje sa ljudima. Pa su islamski učenjaci rekli da je ovo dvoje uslovljeno jedno drugim, da ibadet kod Allaha subhanahu wa ta ta'la neće biti pribljen ukoliko se ne bude šlipa obhodio prema ljudima. Znaći ćete brojne Kur'anski ajati u kojima se spomnije i nemoj da obožavaš nikoga drugog osim Allaha. A zatim da svaki vid dobročinstva činiš u roditeljima. I bližnjoj rodbeni, i daljoj rodbeni komšijama. I, i Kur'anski ajati dolaze na takav način. Allahu poslanika alihi salatu sallam kaže Abu Zeru i drugim svojima kunt. Boji se Allaha gdje god bio. I obhodi se ljudima sa najljepšim ponašanjima. Na najljepši način. Prvo je spomenuo Bogu bojaznost prema Allahu. Lijep odnos prema Allahu, a zatim lijepo obhođenje prema ljudima. I to je uslovljeno jedno jedno drugim. Pa Muhammed Alihi salatu vasalam, koji se najljupše obhodio prema ljudima, koji je bio, pogledajte, na uzvišenom stepenu morala, često je dovio da Allah subhanahu wa ta'la uljepša moral. Da uljepša njegove ponašanje. Pa je govorio, Allahumme Hassin, huluki kema hasante halki. Gospodar moj uljepšaj moje ponašanje kao što si uljepšao moj izgled pa pobidovio Allahu subhanahu wa ta'ala Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa Allahumma sachuvaj me prezrenog morala sachuvaj me losih djela sachuvaj me pogubnih pokuđenih pokuđeni strasti dakle kada je on koji je bio na uzvišenom stepenu morala i videćemo nešto od njegovog hlaka ponašanja kako je pridobijao ljude za Allaha i Allahu vjeru kada je on često dobio Allahu subhanahu wa ta'ala do uljepšanja njegovog morala mi smo onda daleko daleko prečitoga Progovorimo nekoliko riječi večeras o sljedećem. Veza između imana i ahlaka. Postoji li veza ili to odvojeno? Treba imati iman, ne mora se imati ahlak ili jedno je također uslovljeno drugim. Moral i obhođenje u današnjem vremenu, neki primjeri. Šutiš a pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijep moral Allahom dozvolom ostvaruje nesagledive određenje jeli nebrojne koristi, mogu li promijeniti svoje ponašanje kako da se obhodimo sa drugima, da pridobijemo njihova srca za Allaha i Allahu vjeru i nešto iz morala Allahovog poslanika. Dakle, moral ima čvrstu vezu s pregu sa imanom, akidetom, nerazdvojni su. Kaže islamski autoritet Ibnul Qayyim Rahimahullahu ta'ala, cijela vjera je moral. Cijela vjera je moral. Pa ko se bude ljepše obhodio prema tebi, ta je i ljepše i bolje vjere. Cijela vjera je moral. Pa ko se bude ljepše i bolje obhodio prema tebi, on je i bolje ljepše vjere. Autor dijela Veza između ahlaka i imana kaže, prelipe riči, ko pomno bude promatrao stanje ljudi danas, uvidjeće da je ogroman broj ljudi nemaran prema ovom segmentu vjere, prema lijepom ponašanju, moralu. Zaboravlja čvrstu vezu između lijepog morala i imana. Tako ćeš vidjeti jednog od njih kako smatra da je u potpunosti ostvario tevahid, da je postigao čvrst iman, a pri sebi ima loše ponašanje, pri sebi ima mahana, manjkavosti, koje slabe je taj njegov iman koje umanjuju dobro njegov iman. Ima pri sebi oholosti, ima zavisti, ima lošeg mišljenja o drugima, ima predrasuda, ima laži, ima prostih liječ, riječi jeli loših riječi, prezrnih riječi i slično Pa kaže on ili nije svjestan da ovo narušava njegovu vjeru, njegov iman kojeg misli da je izgradio i postigao u potpunosti ili je nemaran prema sveubuhvatnosti ove vjere. Smatra da ahlak nije od vjere. A Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u suri Al-An'am قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاهَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Reci, doista moj namaz i svi moji obredi i cijeli moj život pa čak i zadnji trenuci moga života i moja smrt posvećeni su samo Allahu Sve je ibadet, sve je vjera ibadeti za koje je došao dokaz zatim cijeli život treba da bude posvećen Allahu subhanahu, subhanahu wa dakle Akida nisu tekstovi koji se samo hivzaju, pamte i kada treba da se citiraju, već dakle ta akida neminovno treba da ostavi traga na našem, na našem životu. Ne poimajući vjeru na ovakav način, danas imamo ogromne probleme među nama, među muslimanjima, pa možeš često čuti jeli, da se mnogi žale na one koji tvrde da su sproveli islam kako je treba u pravom smislu. Možeš često čuti pojedince kako se prizivaju islamu, a pogledaš li u njihovo ponašanje, nećeš naći znaka jednakosti između njihovog ponašanja islama. Pa danas možemo naći ženu jadnicu kako sluša o prefinjenom moralu svoga muža, kako je on širokogrudan, vazdan, nasmijan, pružene ruke, međutim ona među svoja četre zida ništa od toga ne vidi. Kad on dođe kući, vas da je ljutit, vazda je srdit, ne želio je ništa pomoći, postavlja je sa djecom da se ona pati tamo sa djecom. Škrtari prema njoj i prema, prema svojoj djeci. Gdje je ovakav musliman koji tvrdi da je sproveo islam kako treba, spram šerijskih tekstova u kojima se kaže khairukum khairukum li ahlihi wa la khairukum li ahli. Kaže Allahov poslanik alejsallatu wasallam, najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. Gdje je najbolji? U komentaru stoji najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj ženi prema svojoj porodici. Zato kada hoćemo da znamo ko je kakav, otiđi njegove porodici, pa neći oni napišu spisak kakav je. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojim suprugama, prema svojoj porodici, a ja sam najbolji, najbolji prema svojoj porodici. Ili najvjernice najpotpunijeg imana jesu oni koji su najboljega hlaka, a najbolji od vas jesu oni koji su najbolji linisaim, tačno došlo prema svojim, prema svojim ženama. Na drugoj, pogledajmo, Supruge Allahov poslanika Alihi sallotsam, kada bi Allahov poslanika Alihi sallotsam poslijacije dolazio kod njih, sve jedna bi se radovala. Maltene Bajran bi bio za njih. Posebno bi se veselili kada bi Allahov poslanika Alihi sallotsam dolazio među njih i njihove večeri uljepšavao svojim dolaskom. Pogledajte njihovog veselja kada bi Allahov poslanika Alihi sallotsam kod njih i pogledajte veselja ove žene kada njen čovjek izzađe iskući. Potpuno drugačije stanje. Potpuno obratno stanje, međutim, nosioci islama ovako ili onako. Na drugoj strani imamo također žene koje se smatraju učenim. Jedna za drugom knjige čitaju. Gdje god se pojavi predavanje, ona je na predavanju. Gdje god ima neki islamski kurs, ona je prijavljuje se ovdje ili ondje, na internetu, nema šanse da prođe predavanje ili slično. Međutim, upoznali je sestra malo pobliže. Stupili malo u bliži kontakt s njom. Onda vidi kako se brzo srdi, kako ima propusta kako ima manjkavosti, kako se istresa u lice ovo ili onoj, kako pred svima, sramoti sestro ili slično. Kamo sreć da se naše žene da vode računa o svome moralu kao što vode danas računa o svojoj ljepoti, o svome, o svome izgledu. A to je dakle isto poruka i svima nama. Da vodimo računa o svojoj vjeri, o svome moralu više nego što vodimo računa o svome, o svome izgledu. A složićemo se da i kako vodimo računa o svome izgledu. I Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo u svojoj knjizi da sve jedan od nas ima dva avreta. Avret tijela i avret duše. Svaki čovjek ima dva avreta. Avret tijela i avret duše. I složićemo se da sve jedan od nas vodi računa da avret tijela mu se ne vidi. Ali malo vodimo računa na avret duše kao što sve jedan od nas skriva auvret tijela, isto tako treba skrivati auvret duše. Pa auvret tijela se skriva odjećom, a auvret duše se skriva lijepim ponašanjem. Auvret duše se skriva lijepim moralom, ponašanjem, karakterom. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: "Ya bani adama, kad anzalna aleikum libasan yuvari sawatikum wa libasan liqwa, dalika khair." O sinovi Adame, mislimo da li odjeću, mi smo vam da li raskošnu odjeću, raskošna odjela, da njome, je li, skrivate svoja stidna mjesta, a dali li smo vam i bogobojaznost, bogobojaznost to je ono, to je ono najbolje, bogobojaznost je, dakle, odjeća s kojom se skriva auret duše. Vidiš mnogo u braću muslimane koji tvrde da su sproveli islam kako treba, kako se grli, kako se smiješe jedan drugom, je li, lijepe riječi upućuju jedan drugom, al te ne tepaju ko malo i djeci jedan drugom, Međutim, Kad se stavi dinar ili dirhem, marka ili oru među njih, svega toga nestaje. steje. Ne nema osmijeha, nema lijepih riječi o grljenju, da ne govorim. Je tako? Pa jednom velikom islamskom učenjaku, učeniku imama Malika, zatim učeniku imama Ebu Hanife, Muhammedu ibnul Hasanu šajbani, čuli ste za njega, je li tako muvatta koja je prevedena kod nas, je porivajetu Muhammeda ibnul Hasanu šajbani, hanefijska verzija. Rečeno je njemu, bio je veliki učenjak, rečeno je njemu kada bi napisao knjigu o lijepom obhođenju, o zuhdu, skromnosti i lijepom obhođenju ponašanju. Rekao je, nema problema, nema potrebe. Napisao sam knjigu o trgovine. Napisao sam knjigu o trgovini. Ko se tamo, kod dinara i drhema, bude lijepo obhodio, on se obhoditi na svakom drugom, na svakom drugom mjestu. Također, čitajući kazivanja o našim prethodnicima, Selefu, Salih, Naćemo dakle primjere od kojih zastaje razum, kako se obhodili jedan prema drugom. Mesruk, veliki učenjak i pobožniak kažu da je imao dug. I na drugoj strani također jedan od učenjaka Hajseme i pobožnjaka imao i dug. Pa je Mesruk otišao, vratio njegov dug. Da Hajseme nije znao za, za to, a Hajseme otišao, vratio njegov dug. a Mesruk nije znao za to. Motarif Ibn Abdillah, rahimahullahu teala, govorio bi jednom od svojih prijatelja, kada budeš imao neku potrebu kod mene, znaš da ti ja mogu uz Allahov pomoć ispuniti tu tvoju potrebu, nemoj mi se obraćati u lice pa će napiši na papir pa mi dali pošalji u naše vrijeme ili poruku šta ti treba jer ne volim da se ponižavaš dok mi iskazuješ svoju potrebu rekao je Sufjan Ibn Ujene čuo sam Musavira El-Varaka da je rekao, a rekao je riječi koje je teško da se mogu u našem vaktu sprovesti Musavira El-Varaka Rahimehullahu teala rekao je nikada, nikome Nisam rekao da ga volim u ime Allaha, a da sam mu nakon toga nešto zabranjivao od svoga imetka. Nikada nikome nisam rekao da ga volim radi Allaha, a da sam kasnije rekao ne, ne, ovo je moje, ovo nije, ovo nije tvoje. Dakle, ne smijemo zaboraviti da čovjeka ne čini čovjekom njegov imetak, njegov izgled, jeli, odjeća, nakit i ostalo, već čovjeka čini čovjekom njegova vjera, njegov razum, njegov moral jeli, i ponašanje. Pa shvatimo li ovo? U vidjećemo da kod sebe po, posjedujemo ogromnu riznicu. Metoda kako pridobiti druge ljude za Allaha subhanahu wa taala i Allahu vjeru i kako ponuditi ispravnu sliku islama koja je danas prepoznajeimo je u dobroj mjeri u dobroj vjeri je li Historija nam govori o dolasku islama na pojedine ili predjele Kine, Filipina, Indonezije, Južne Indije, Sjeverne Afrike i slična mjesta došli su putem islamskih trgovaca trgovaca koji su bili muslimani kako treba koji su imali kod sebe izgrađeno lijepo ponašanje obhođenje dinar i dirhem iako su bili trgovci nisu imali uticaja na njihovu vjeru na njihovo ponašanje pa kada su komunicirali sa mušterijama mušterije su ostale zapanjene njihovim obhođenjem Vodili suračuna o svojim obećanjima, vodili su računa o svojim preuzetim obavezama, o svojoj robju, koliko bi roba bila pokvarna, vraćali bi robu nazad, davali bolju ili slično i za uzvrat davali još, pa kada su dakle mošterje ostale zapanjene i pitali odakle ste podučeni takvom obhođenju, bili su upućeni na islam i nije preostalo mnogo vremena, a da i ti nisu jeli prihvatali islam. I vraćajući se na životopis Allahov poslanika, ali i salatu sam naćemo izvor svega toga. Allahu poslanike alihi salatu sam sa svima, bez imalo izuzetaka, sa svima lijepo se obhodio. Sa svima se lijepo obhodio. Pa oni koji su primali islam znali su govoriti Allaho poslaniče, doista mi nije bilo mržeg lica od tvoga na Dunjaluku. A sada mi je najdreže od svih lica. Pa je drugi rekao vama, dobro poznat je li slučaj? Kada je Beduin ušao u mesčid, Na jednoj strani je bio Allahov poslanik alaihi sallam i jashabi okupljeni u Halku, on im je nešto govori vazio, Beduin je otišao u drugi ugao, mesčida i pomokriose. se. I skočili da ga prekinu. Allahov poslanik alaihi sallam smiruje, čovjek krenu, šta ćeš? I islamski učenja su izvukli ogromne pouke i poruke iz tog događaja, da su oni njega prekinuli šta bi bilo, čovjek bi sebe unečistio, unečistio bi veći jeli, dio mesčida, unečistio bi možda njih, i, i, i. Jeli. Međutim, Allaho poslanika alihi s-alotvom kaže pustite ga, neka završi. Kada je završio, pozvao je njega da mu pojasni šta je mesčid. Mesčid nije za to. Mesčid nije sagrađen za to. Mesčid za seždu napravljen. Sama mu riječ govori za šta je, šta je cilj mesčida, osnovna, osnovna jeli, svrha mesčida. A rekao je s hlabima od ti iste i prospite kantu, vode kofu, vode na ono njegovo i gotovo. Pa ovaj... Gledajući posmatrajući kako su oni htjeli da ga posavjetuju i kako ga je Allah u poslanika alihi salatu osvam posavjetovao, rekao je, podigao ruke i rekao, gospodaru moj smiluj se meni i Muhamedu i nikome više. Pa je Allah u alihi salatu osvam smiješio se i kaže nemoj ono što je tako široko, nemoj sužavati samo samo na nas dvojicu. Treći bi dolazio i govorio dao bi svoga oca za Allah u poslanika alihi salatu osvam i svoju majku najvrednije koju imam u sebe nisam vidio boljeg učitelja ljepšeg učitelja ni prije ni posle njega, posle Allahovog poslanika alihi salatu u esanom. I takvi trebamo biti i mi. Mi koji tvrdimo da smo njegovi sljedbenici, da slijedimo Allahovog poslanika alihi salatu u esanom svemu, trebamo ga slijediti u ovome. A ne da prizivamo da smo postigli, postigli, naučili i naučili, a između Islama i naše ponašanja nema malo jednakosti. Možda sam vam spominjao slučaj, ali nema smetnje da se ponovi, zgodno je da se ponovi. Veliki islamski učenjak danas, Ibrahim Duveš spominje slučaj trojice mladića koji su otišli na zapad. Na zapad uglavnom nevjemci žive. Otišli su na zapad, imali su određenu potrebu, trebali su da iznajme stan, iznajmili su stan, proboravili određeno vrijeme. Kada je trebalo da idu, dakle, dogovorili se toliko i toliko oborave, toliko treba da plate jeli, gazdarice. Kada je trebalo da idu i da isplate, ona je došla to jutro i nije ih zatekla, nije ih zatekla, Nakon toga kaže Ibrahim Duveš, Allah je tako dao da je njegov ahbab, također učen insan, otišao, imao potrebu, tražio stan, Allah tako je dao da dođe ponovo kod nje. Našao u oglasima, otišao putem oglasa na adresu, pokucao, izašla je žena, kaže, e, ja sam došao ovdje, treba mi stan, eto, odgovara mi vaš stan, ja sam došao iz Saudijske Arabije, eto, ja sam musliman trebam da stanujem kod vas, kaže musliman. Musliman kaže, ne, ne, muslimani kod mene neće stanovati. Nisam mi ni završio. Nisam, nisam ni čuo cijedu, nisam ni rekao koliko boravi. I, i, kaže, ne, muslimani, kod mene neće stanovati. I sad je, kaže, mene zainteresalo zbog čega, tek tako od jedan da me saslušaju. Kaže, prije tebe su takvi bili i kad je trebalo da mi plate, nestali su, isparli su. I kod mene više muslimani neće stanovati. A, kaže, ja više vidim da više nije problem. Moću ja ostanovati, ali tu. Ja vidim da je Islam predočen da Islam predstavljeno nakav kakav nije. I kakvi nisu muslimani. I sada sam ja po svaku cijenu trudio se da pokažem kakav je Islam. I kakvi su bili prvi muslimani. Muhammed, ali i salatu, salam, naš imam vođa. Učitelj, odgajatelj. I nakon njega. Pa sam rekao, moram sad da popravim sliku islama. Rekao sam, evo, ja ću ti odmah sad platiti. Nećeš dočekat to jutro da me ne zatekneš. Kaže, ne, ne, ne možda. Reci samo koliko. Nećemo više govoriti, pitate koliko je inače, je li običajno. Reci koliko. Nakon nekoliko pokušaja pristala je. I kaže, ja sam svaki dan, vraćajući se s posla, kupovao hediju, dolazio, Kod nje davao joj hedio i govorio, mene, moja vjera, islam uči da ovako postupam prema starijima. Nije bitno ko je. Treba ga pridobiti za Allaha i Allahu vjeru. Najlakšo je da uđe udaljiti od sebe, zatvoriti vrata sebi. Svaki dan bi dolazio, nosio je hediju i govorio, mene, moja vjera, islam uči da ovako postupam s ljudima. Pogledajte kakav je dojam stekla o islamu na osnovu trojici, koji su možda tvrdili i tvrdili, kao što tvrde i tvrdi. Da su jedini pravima, kakvi najbolji, nema drugih. I kakav je stekla dojamo u Islamu nakon njegovog odlaska. Kaže, kada sam trebao da idem. Izahtla je. I ispratila me. Zaplakala za mnom i rekla, sinko, nemoj da umireš osim na toj vjeri koja te tako uči. Lahok. Zaplakala, nevjednica I pohvalila Islam. I Allah ne bio zna što je bilo kasnije. Rekla je, sinko, nemoj da umiriš osim na djeri koja te tako uči da postupaš s drugima. Međutim, između nas i takvih primjera velika je razlika. Ja počesto kažem na predavanju, pa braća se od sokove, između nas i predhodnika, naših prethodnika, poslanika Mohameda a.s. Hava je pedal, pokažu ako je pedal nije puno, pedal to malo, jestal to je pedal ovaj. To je ovaj pedalj. Od crca do jezika. Kod njih je iman. I kod njih je objava i kuranski ajeti i hadisi koji su se objavljivali i kazivali bili duboko u srcu. Iz tako čvrstog imana izlazilo je ovako ponašanje. Izlazilo je ovako ponašanje koje je plijenilo druge i pridobijalo ih za Allahu subhanahu wa ta'la vjerom. Međutim, kod nas je samo na jeziku. Kod nas je samo na jeziku, zato ne vidimo bereketa, bereketa među muslimanima. Dakle, trebamo se ostaviti takvog ponašanja već, dakle, čitati o životopisu Allahov poslanika alihi salatu sam i naših prethodnika i na takav način se obhoditi. Drugo je ono što sam shvatio ja, što si shvatio ti. Pitajmo učene ljude kako protumačiti taj Kur'anski ajed, kako protumačiti te hadise u kojima se spominje kako se obhoditi. Počesto mi, danas komentirajući te šarijatske tekstove i se lefusali, naše ispravne prethodnike, kada čujemo kako ih pojedini komentarišu, interpretiraju, Ne možemo staviti znak jednakosti između Allahovog poslanika ali ih sa selefa. A vratimo li se i doista poslušamo odučenih ljudi komentare i vratimo li se na ispravne knjige koje govore o našem selefu, našim prethodnicima, ostaćemo zapanjanim njihovim ponašanjem i njihovim savjetima. Pa vam je dobro poznato, čuli ste vjerovatno, spominjao sam na pojedinim predavanjima, Omer ibn Abdelaziz koji se često spominje kao peti, ali tako pravedni halifa. Koliko je vladao? Vladao je samo dvije godine. Vladao je samo dvije godine od 99. do 101. hidžretske godine. Za te dvije za te dvije godine hidžretske godine doveo je islamsku državu u blagostanje. Ispunio je pravdom nakon što je bila ispunjena nepravdom i doveo je u blagostanje, nije se imala kome dati sadaka. Nije se kome imao dati zeka. Svi su bili imućni. Nije se ima imalo kome dati sadaka. Pa kada su vidjeli muslimani koliki je doprinos Omer Ibda Abdilaziz unuk Omera radi Allahu talan dao za islam i muslimane rekli su ti kada umriš mi ćemo te ukopati da ležiš pored najboljih ljudi pored Allahov poslanika salucam, i i Omera. pa je rekao nemojmo nikad zaboraviti ove riče ovo treba ispisati i ponavljati rekao je da sretnem Allaha wa sutra na sudnjem danu sa svakim grijehom mimo širka Draže mi je nego da sebe smatram dostanim da ležim pored najboljih ljudi. Lohot. Da sretnem Allaha sa svakim grihom mimo širka, jer Allah širk neće oprostiti, sa svakim grihom ispod, Allah će ako Bog da oprostiti. Draže mi je nego da se uzdignem pa da se smatram dostojnim da ja ležim pored njih. Ebu Bekr, Abdullah il Muzeni, rahimahullahu ta'ala, najveć učenik imama Šafije, koji je najviše proširio šafijski meseb, 30 godina sjedi opred imamom Šafijom, sjedi jedne godine na refatu kada su sve I kaže da mene nije među njima Allah bi im oprostio. A veliki je bio učenjak. Abdullah ibn Mubarak krenuo maksuz u jedno nasilje da posjeti. Čuo je tamo za Allahov groba. Da ga posjeti radi Allaha. Međutim, taj je bio pobožnjak, nije bio učenjak. Zahid, nije imao znanja. Pa je otišao tamo, zatražio dozvolu, da uđe dozvoljeno mu, da uđe zatekao ovako međlis pun ljudi, zatekao u njega gore. On je pobožnjak, nije učenjak. On se pita i on odgovara. I na goste ne obraća pažnju. Abdullah ibn Mubarek u svoje vrijeme, dakle bio je najučeniji čovjek u hadisu. Imao je najveću dređu u hadisu, Emirul Mu'mininu hadisu. Emirul Mu'mininu hadisu. I vidi na njega svoj ovdje ne obraća pažnja i on malo posjedio i izašao. Prisutni koji su bili na Međlisu u sjelu znali su za Abdullah. A ova izgleda nije ga nikad sreo čuje je za njega, nije ga nikad sreo Pa kažu mu nakon što je izašao Abdullah ibn Mubarek Znaš ti bodan ko je malo prije bio Ko je malo prije bio u tvom sjelu Na sjelu Kažeš zato je bitno ko je bio Bitan sam ja Ja se pitam, ja odgovaram Pa Kaže to je bio Abdullah ibn Mubarek Emirul mu'mininu hadisu ha? Abdullah ibn Mubarek I on za njim da ga stigne. Stigao ga, hajde vrati se. Hajde. Uđepšaj naše sjevo. Kaže, vola, ja bio. Ja bio. A mi, kaže, nemamo mnogo vremena. Učeni ljudi, opištno, nemaju puno vremena. U, kod njih svena sve nas. Kaže, ja moram da idem. Dobro, kaže, ako ne možeš da se vratiš, dje nas barem posavjetuj. Kaže, posavjetujem ja tebe. Te kako? Posavjetujem ja tebe. Posavjetujem od njega i posavjetujem sve nas. Kaže, nemoj nikad da izađeš iz kući. I prvog muslimana kojeg sretneš da ne kažeš on je bolji od mene. Nemoj da ti oko padne na nekog muslimana da ne kažeš on je bolji od mene. Nemoj da se uzoholiš. Pa je također, Selefus salih naši ispravni prednice govorili ukoliko sta, sretneš starijeg čovjeka od sebe na ulici, već je on je bolji od mene. Zašto? Zato što živi duže od mene. Učinio je više dobrih dijela od mene. Ako sretneš mlađeg na ulici, opet reći on je bolji od mene. Zašto sad? Zato što je on učinio manje griha od tebe. Nisu dali sebi pristupa. I takvi trebamo biti i mi, a ne ugovor slučaju govoriti jedini pravi, najbolji, nema drugih. Nema drugih mimo nas. Zato, dakle trebamo se odgajati. Ne smijemo govoriti ovakvo smo rođeni na ovakav način, ovakvo je naše ponašanje, ne možemo se mijenjati, šta ću ja i gotovo. Ako čovjek ne može se popravdati, ako čovjek ne može popravljati svoje ponašanje, Šta je cilj Kur'anskih ajeta? Šta je cilj hadisa? Šta je cilj vazova, predavanja? Ako čovjek se ne može popraviti, zbog čega vazovi? Zbog čega Kur'anski ajeti, hadisi? Kako razumijete riječi Allaha subhanahu wa ta'ala? Uspjeć je onaj koji se očisti, uspjeć je onaj koji se popravi. Kako razumijete riječi Allaha u poslanika alaihi salatu wasalam, Znanje se postiže učenjem, a blago se postiže strpljenjem, I kogod bude težio za dobrim, na kraju će ga i postići. Kogod bude težio da se kloni zla, na kraju će biti i sačuvan zla. Ako se čovjek ne može jeli, popraviti, ne može se odgajati. A da se niko ne nađe uvrijedjen, molim vas, jeli, primjer, da pogledamo ekreme kumula u hajvana, prije i poslije dresure, složićemo se da niko nema upravdanja. Kada se hajvan može popraviti jeli li dresurom, onda svako od nas može se odgajati. Zasigurno, je li? Šta da činimo? Kako da se obhodimo sa drugima da bismo pridobili njihova srca za Allaha subhanahu wa ta'la i Allahu vjeru? Nekoliko, jeli kratko, tih postupaka. Prije svega osmih. Prije svega osmih. Dakle, ne možeš komunicirati s drugima i tražiti da ih pridobiješ, tražiti da te zavole, a da si vazdan na morgođen, da ih hvataš za prsa, razmišljaš li ti o islamu, Hoćeš ti prihvatiti islam, šta je s tvojim prakticiranjem, gdje si u džami i ostalo, na mrgođen vazda i slično. Ne. Dakle, čovjek u svojoj komunikaciji mora biti osmijen. Mora, dakle, da na svome licu ima osmijeh. Kaže se, kažu islam sključenjaci, da je osmijeh u komunikaciji poput soli u hrani. Poput soli u hrani. Kao što ne može hrana biti bez soli, isto tako komunicirane s ljudima ne može, dakle, da se odvija bez, bez osmija. Kod nas... Komćija jedan kod mene znao u svojoj majici reći. A umrla je majka i žena mu. Znao u svojoj majci reći, šalje mnogo. Kaže, majko, ti si meni poput soli, a žena mi je poput šećera. <laughs> pa se ona naljutila. Tako da me porediš. Kaže, ne boj se, bez šećera se može, a be soli se ne može. Pa je malo umirio. Dakle, moramo kada komuniciramo s drugim ljudima da budemo jeli osmijenuti, da budemo jeli nasmiješeni. To je postupak dakle, koji je definitivno najviše i najbrže privlač ljudska srca. A opet, kao što sam rekao na početku, zato imamo nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nije došlo u hadisu wa fi leke I za osmih u lice svome bratu ti imaš sadaku. Ti kada se susretniš sa ovim milionim, s bratom ili ovim milionim, moraš pokazati nekakve crte lice. Ali, tako, pa što se ne nasmišiš? Pridobijaš ga, da te zavoli za Allahovu vjeru, a također i da budeš nagrađen. Također, Abdullah ibn Haris je rekao, nisam vidio nekoga da se više smiješi od Allahovog poslanika alihi salatu osam. Vazda je, je bio nasmijan. Zatim, nazivanje selama, nazivanje selama uz osmih i čvrst stisak ruke, to je također, dakle, ono što nalazi puta i do čvrstih i na, najokorijelih srca. A istovremeno, opet rekao, u tome je i nagrada za tebe. Budeš li, dakle, nazivao selam, Budeš stiska u ruku? Ako bogda zato ćeš imati nagradu. Došlo je u hadisu, od dvojice je bolji onaj koji prvi nazove Selam, jel'i tako? Također došlo u hadisu, rukujte se pa će zloba otići od vas. Ako ima zlobe u vašim srcima, kada se budete rukovali i držali jedan drugoga, ako Bog da, jel'i zloba će otići? Od vas I također brojni hadisi koji govore dakle, o jali, rukovanju, da nam grijesi spadaju prije negoli pustimo svoje ruke. Sve dok dakle, se rukujemo, držimo, nazvali smo selam jedan drugome, i rukujemo se, držimo ruke sastavljene, da naši grijesi spadaju kao što spada lišće, lišće sa stabla. Zatim davanje poklona, hedija, to definitivno ostava traga na ljude. I Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, to znao. Znao je davati ljudima. Znao je davati nevijedničkim vođama toliko mnogo da su se vraćali svojim narodima i govorili o ljudi, odazovite se Muhammedu, on toliko udjeljuje da nakon toga nećete više bojati siromaštva. I onda su znala cijela plemena, cijeli narodi dakle ulaziti u Allahu subhanahu wa ta'la vjeru ili u skupinama. Zatim šutnja i malo brojno zgovora, kada si u nekom društvu, kada sjediš s nekim, nemoj se nametati, nemoj mnogo govoriti veštako dakle, glavnom šuti ako progovoriš onda bira ili riječi Kao što biraš hranu koju ćeš jesti bira i jeper riječi nemoj zaboraviti hadis Allahov poslanika alejsalatu vesselam vel kelimatu tayyibatu sadaka ili je bar riječi sadaka zato ćeš imati zato ćeš imati je nagradu čak dakle ukoliko komuniciraš i sa drugima i sa nemuslimanima Nemoj dakle da govoriš prezirne proste proste riječi. Poznat vam je dobro slučaj kada su pored Allahov poslanika a.s. prošli najgori ljudi u Medini, ali je hud, pa su mu rekli as-salamu aleyke, ja Muhammed. as alejke, ya aleyke, ja Muhammed. Nisu rekli as-salamu aleyke, već su rekli as-salamu aleyke, ja A to znači da Bog da bio otrovan, da Bog da umre u Muhammed. As-salamu aleyke, A Aisha radi Allahu talanha koja je sjedla pored Allahov poslanika alihi salatu sam je to čula pa je rekla Esamu es alikum valane da Bog da i vi umrli bili prokleti pa Allahu poslanika alihi salatu sam kaže meh Aisha polako Aisha kaže zar Allahu čuješ Allahov poslanike šta ti rekli kaže čuo sam ja sam ima rekao aleikum i neka je na vas oni su nama nešto rekli što nas neće pogoditi a mi smo njima uzvratili što će ih pratiti do sudnjega dana njihova dova se ne prima. A dova Allahog poslanika alihi oslame, se prima. Zatim je rekao, o ajža, Allah doista voli blagost u svemu. U hadisu enesa radi Allahu talan Allahog poslanika alihi oslame, je rekao, na tebi da se lijepo obhodiš i da mnogo šutiš, jer tako mi ono ga čijoj ruci moja duša, ništa neće uljepšati ljude, ništa neće popraviti ljude kao ovo dvoje. a Lijepo obhodjenje i mnogo, mnoga šutnja. Velika šutnja. Zatim, ako već, dakle, govoriš, kao što rekao, biraj lijepe riječi. I ukoliko razgovaraš sa drugim, sačekaj dok on završi sa svojim govorom. Pa onda ti govori. Nemoj ga prekidati, nemoj se nametati, nemoj se ubacivati. Ako budeš tako postupao, kako da te neko prihvati? kako da te neko prihvati već dakle čekaj kada završi pita jesi li završio onda ti reci ono ono što imaš jedan veliki islamski učitelj prethodnik a to ibn ابي رباح priča svoj slučaj pa kaže znalo bi se desiti da mi dođe čovjek i da mi citira hadise da mi govori i ja bih ga slušao i slušao i slušao a tako mi je Allaha te hadise sam čuo prije nego li sam ono rođen tošao bi mi čovjek i govorio mi nešto što sam ja čuo prije nego li on rođen ali bi ga ja slušao posvetio bih mu posvetio bih mu pažnju. zatim briga o svom izgledu va izgledu svoje odjeće briga o svom mirisu i slično Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao doista je Allah lijep i voli lijepo i mi dakle trebamo oti računamo o svom izgledu ne oblačiti se svakako izgledom koji ududara dakle od Li, ove sredine. Bitno je dakle, da naša odjeća bude šarijatski, da zadovoljava u, u, uslove uvjete šarijata, a da dakle, ne, odudara, ne odudara od ovog naroda, da ne bismo privlačili pozornost naroda, da ne bi narod okretao se i pokazivao u nas zbog naše odjeće. Poznati su vam brojni hadisi u kojima se spominje da onaj koji bude oblačio prepoznatljivu odjeću na Dunjaluku, da će sutra na Ahiretu biti za zaodjenut prepoznatljivom odjećom, odnosno odjećom poniženja. Kao što je na Dunjaluku oblačio odjeću da bi bio izdvojen među svojim narodom da bi se ukazivalo na njega, također sutra na ahiretu će biti odjeven odjećom zbog koje će se također pokazivati na njega, odjećom, odjećom poniženja. Dakle, vodimo računa o svome izgledu, o svome mirisu i slično, muškarci onako kako je propisano muškarcima, žene onako kako je propisano ženama. Zatim, činjenje dobročinstva, ispunjavanje potreba drugih ljudi, te ljude koje trebamo pridobiti za Allaha i Allahu vjeru, Makar bili otvoreni protivnici islama i muslimana, gledajmo kada su oni u najvećoj potrebi. Kada im pomognemo ispunjavanju te potrebe koja je dozvoljena šarijatom, nikada nam neće zaboraviti. I očekivati je da je promijene svoje mišljenje o islamu i muslimanima. To je definitivno ono što ostavlja traga na ljudska srca, da im pomogniš kada su u najvećoj potrebi. A kako da ne ostavi traga na njihova srca kada se ispunjavanjem drugih potreba kada se činijenjem dobročinstva drugima postiže Allahova ljubav ako ga Allah zavoli za volje ga i ljudi došlo je u kuranskim ajetima wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dobro činite dobra djela doista Allah voli dobročinitelje rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ahabbu nasi ila allahi najdraži ljudi Allahu subhanahu wa taala jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima Vjernici koji su najkorisni drugim ljudima, oni su kod Allaha subhanahu wa ta'la najbolji najdraži. Nekada u davna vremena robovi su se kupovali dinarima i dirhemima. Mi danas imamo zlatnu prijeliku da ljude kupimo lijepim ponašanjem. Da ljude izvedemo iz tmina neznanja i nevjerstva sa lijepim ponašanjem. Da ih kupimo i oslobodimo svega toga da u prostranstvo obožavanja jednog jedinog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim udjeljivanje i trošenje svoga imetka, definitivno. Dakle, pomaganje drugi sa svojim imetkom, ostavlja traga na njih. Kaže se, sve jedno srce ima svoj ključ. Kako ga otvoriti? A ključ brojnih srca je imetak. Kako kod da stari kažu, kaže se u narodu, para vrti gdje Burgija neće para vrti gdje Borgija neće. I Allahov poslanik, ali sam, kako malo prije spomenuo, dobro je to prepoznavao kod ljudi i davao im je. Njega nije interesovalo. Interesovalo je da ljudi uđu, da izađu iz nevjerstva uđu u Islam, da postanu Allahov i roboj. Toga interesovalo. Pa jedan od velikih nevjerničkih vođa u Mekki, Safman ibn Umeje, Abu Wahb, Safman ibn Umeje, nije ostavio ni jednu bitku protiv Islama da je nije vodio. Nije ni ostavio ni jednog puta da spriječi napredovanje Islama da ga nije zatvorio. Da nije stavio na tom putu. Međutim, kad je došlo oslobođenje Mekke, pobjegao je. Nije smio da se bori. Za oslobođenje Mekke, kada je došao Allahov poslanika Alihi Salicom da oslobodi Mekku, on u Mekki, ovaj mušrik, nije smio da ostane. Jer je došao Allahov poslanika Alihi Salicom sa ogromnim krema shaba, boraca i vidio je Sufwa, Suf, Saflan ibn Umeje svoj poraz. Pa je pobjegao. Međutim, znao je da će ga Allahu poslanika alihi salatu sam njega kao jednog od nevjerničkih vođa naći bilo gdje, gdje god da se sakrije. Pa je vidio da u tome mu nema izlaza. Pa je došao Allahov poslaniku alihi salatu, sam je zatražio sigurnost, da mu da sigurnost, da mu da zaštitu i da mu da dva mjeseca da on porazmislio u svome ulazku u Islam. Da mu da dva mjeseca da on porazmislio o svome ulazku u Islam. Pa je Allahov poslanika alihi salatu sam dao četiri. Kaže, ovo ti četiri, porazmislio. Nakon toga, nakon oslobodjenja Mekije, dolazi drugi bitke, dolazi Huneyn. Pa izlazi Safvan ibn Umije sa Allahom i poslanikom, ali i slovcam i ashabima, muslimanima, uzlazi, izlazi u te bitke, a bio je nevjednik. Bio je nevjednik. Pa nakon oslobodjenja Taifa, Allahom poslaniku, ali i sala tu esalam, kao ratni plin, došao ogromani metak, brojna stoka. I to je Allahom poslaniku, ali i sala tu stavio u jednu dolinu. Sve to postavio u jednu dolinu. A Safman ibn Umeje volio i metak. Rob i dirhama bio. Allahov poslanik alaihi sallam sam ovako ga stavio ispred sebe i prati ga. A Safman ibn Umeje sve to posmatra. Savtaj i metak skupljen u dolini. Krave, ovce deve i ostali i metak. I pita ga Allahov poslanik alaihi sallam. Divi te o Ebu Vahbe? A on zapjenio. Pjenio. Divili te, kaže, ja šta, Allahov poslanika, kolika ne bi zadivilo. Kaže, Allahov poslanika, alaihi sallatu wa salam, dolina i ono što je u njoj je tvoje. Ha? Kaže, dolina i ono što je u njoj od imetka je tvoje. Kaže, ašhadujem la ilaha idu Allahov, a ašhadujem na rasul, ne trva četiri mjeseca. Kaže, ovo može samo vjeru vjesnika, ovo ne može nikom. Da dne toliki imetak, i Allahov poslanika, alaihi sallam, davao je to, kada Allah subhanahu ta'la nevrijedi ništa. Koliko vrijedi, koliko vrijedi jedna jedna sežda. Zatim, lijepo mišljenje o drugima. Moramo imati lijepo mišljenje, lijepo mišljenje o drugima. Imate lijepo mišljenje o ljudima, kad smo s njima, kada okrenemo nju leđa sve najgore drvlje i kamenje o njima, kad tad to će doći do njih? Pa će se onda tek razočarati u islami muslimani. Mi muslimani trebamo biti isti u javnosti i u tajnosti. Kada smo sami, čak naprotiv kada smo sami, trebamo biti ljepše i ponašanje. Jer nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzira osamljujemo se sa svojim gospodarom pa kada se govori o adabima sjela na mežlisi spomni se dakle i taj adab da se ne pružaju noge da se ne pružaju noge na sjelu da se ne isprože noge pogotovo dakle prema učenom Insan pa se znalo spominje se od selefu da kada bi bili sami od jednog se prenosi kaže 20 godina svoje samoće nikada nisam pružio noge Jer kaže, osamljujem se sa svojim gospodarom. Allah je najpreći da se prema njemu najljepše opodim. Kada nije dozvoljeno prema insanu da pružim noge, onda dakle, preći da tako ne postupam kada se osamljujem sa svojim sa svojim gospodarom. Mi, muslimani, u svojoj osami trebamo biti bolji nego u, u javnosti. Poznato su vam dobro, hadisi, jeli tekstovi koji govore da će na sudnji dan doći, sljedbenici umeta Muhammed a.s. sljedbenici Muhammed a.s. pojedinci doći sa ogromnim, dobrim dijelima poput brda Tihame. Pa će Allah subhanahu wa ta'la podignuti ta dobra dijela i spustiti i pretvoriti u razdacuti prah. Pa Safman koji prenosi taj hadis Ashab radijal Allahu ta'la kaže opiši nam ih Allahov poslaničar razotkri nam ih u potpunosti, detaljno opiši da znamo ko su. Da ne bismo mi bili od njiha i ne znamo. Da bismo mi došli sutra sa tako ogromnim dijelima i dijela nam budu pretvorene u prah i pepe. Pa kaže, to su ljudi kao i vi. vaši izgleda. Ljudi koji imaju noćni namaz kao i vi. Međutim, kada se osami ruše Allahove granice. Kada se osami, kada nema nikoga uz njih, onda narušavaju Allahove subhanu wa ta'la propise. Zato, dakle, moramo imati lijepo mišljenje o drugima, bili uz njih ili bili daleko od njih. Čuli ste malo prije, jel'i? Sretneš starijeg, reci bolje od mene, sretneš mlađeg, reci bolje od mene. I dakle, trebamo obznaniti svoju ljubav i prijateljstvo. Ukoliko nekoga voliš, ukoliko nekoga trebaš pridobiti za Allaha i Allahu vjeru, zavoliš ga u svome obhađenju s njim, recimo da ga voliš radi Allaha subhanahu wa ta'la, koga doista voliš, a ova ljubav mora biti radi Allaha subhanahu wa ta'la, ne radi koga drugog pojasnimo i obznanimo da ga voli sradi Allaha subhanahu wa taala to će definitivno jeli uticati, za sigurno uticati na vašu jaku čvrstu vezu kao što je došlo u hadisu Allahoov poslanika alejsalatu wassalam kada neko od vas zavoli svoga druga, neka ga obavijesti da ga voli, to će dopriniti dugotrajnijem prijateljstvu i većoj većoj ljubavi. Allahoov poslanik alejsalatu wassalam bio je ovakav. Zato kažemo, kog god želi da oljepša svoje ponašanje pa izgradi svoj moral, neka proučava životopis siru Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Neka i proučava, ne samo čita, mnogi od nas pročitaju od korice do korice, ništa se ne koriste, treba proučavati. Kao što se ništa nećemo koristiti iz Allahove knjige, ne budemo li proučavali je, ako čitali, mnogi se ne koriste, pročitaju od početka do kraja, mozhab, ništa se ne koriste, treba proučavati. Kur'an je objavljen da se čita sa tedburom, sa razmišljanjem, Jeli? Isto tako i život Allahov poslanika alihi salatu osam trebamo čitati sa, sa razmišljanjem, s pravučavanjem. Allahov poslanika alihi salatu osam je bio takav sa svim. Pa evo samo jedan hadis, Amr ibn al-As radijallahu ta'ala pripovije da kaže razgovarao sam sa Allahovim poslanikom alihi salatu osam, a friško je prihvatio islam. Nakon što je prihvatio islam, brzo se desilo dakle ovo da je sjedio sa Allahovim poslanikom alihi salatu Pa Allahov poslanik Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kaže, posvetio mi maksimalnu pažnju. Okrenuo se prena meni. Smiješio mi se u lice. Birao lijepe riječi. Ja tako razgovaram s njim, a vrti mi se jedna misla u glavu. Moram ga pitati. Allahu poslaniče. Hoće da ga pitam. Da čujem. Ne mogu. Kaže Allahu poslaniče. Jesam li ti ja, Draži, ili Ebu Bekr? Kaže Ebu Bekr. Ja opet pričam, pričam. Lohu poslanici, jesam ti ja draži ili taj imam ponovo Anis to tako posvetio mi maksimalnu pažnju okrenuo se Allahov poslaniku aleh sallallahu kada bi s nekim pričao ne bi se okrenuo tam kada bi ga neko dozivao dozivao bi im se cilim tijelom okreto ne? ko mi samo glavom i odmahnuo rukom i gotovo ne posvetio bi mu maksimalnu pažnju i birao riječi i smijeo se kao što je došlo Abdullah ibn Haris kaže nisam vidio da se neko više smijeo od Allahovog poslanika ale pa kaže Allahov poslanici sam Tiadrag ili Osman kaže Osman ostao sa nisam smio više da pitam da mene ne bi na kraju spomenuo, izredao sve od hlave. Za koga god sam pitao, on mu je draži od mene. Pa sam stalo da mene ne bi spomenuo na kraju. Pa kako, na koji način Allah poslanik Alihi salatu osallam je uspio pridobiti? Jel, ljude, poslušajmo nešto od njegovog ponašanja. Bio je mnogo stidljiv. U druge nije zagledao. Prema drugima nije bio osori grub. Prihvatao je izvinjenja i opravdanja. Šalio se, ali u šali nije govorio osim istinu. Smijao se, ali nikada grohotom. Drugi su izdizali svoj glas nad njima. On je bio strpljiv na tome. Nikada nije omalovažavao siromašnost zbog njegovog stanja. Naprotim, kako se spominje u pojedinim predanjima, rivajetima, molio je Allah da ga proživi sa je li tako Jer nakon vjerovjesnika, prvi koji će preći siracu, siromašni muhadjeri, Sjeromašni mohađer, pa nikada nije omelovažavao jeli Sjeromahe zbog njihovog stanja. Nikada, nina ko ga nije digao u svoju ruku, nikada nije nina ko ga podviknuo. Uh, poznao tvoje dobro, Enes Ibn Malik da ga je služio deset godina. Za, za ti deset godina nikada od njega nije čuo zašto si to, ne se uradio ovako, zašto nisi uradio tako. Nikada, za deset godina služio ga je. Nikada se zbog sebe nije svetio, već samo se svetio kada bi se narušavale Allahove granice, kada bi se narušavale Allahove propisi. Nikada na zlo nije uzvraćao zlim, već bi praštio, praštao i prelazio preko učinjenog mu zla. Prvi bi nazivao selam i pružao ruku. Sjedio bi tamo gdje bi završavao skupu. Iskazivao bi gostoprinjstvo prema onome koji bi mu dolazio u goste, pa znalo bi se da čak skine svoj ogrtač, da mu baci svoje šilte, da sjede na šilte ili ne, njegov ogrtač znao bi skinuti sa sebe ogrtač ili košulju da se sjedne na taj ogrtač. Sa svakim bi razgovarao, gledajući ga, posvećivajući mu maksimalnu pažnju, smiješeći mu se u lice i slično. Svoja shabe je dozivao najljepšim imenima, najljepšim nadimcima. Daleko je bio od sržbe Brzo bi se zadovoljavao, bio je najbolji prema ljudima od svih ljudi. Znalo bi se desiti da mu dođe Robinja da prekine njegov skup, da dođe Robinja i da kaže Allahov poslanice imam tu i tu potrebu. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dolazio bi s Robinjom i ispunjavao njenu potrebu. Ukratko kako kaže naša majka Ajša radijallahu ta'ala anha, njegov moral je bio Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. Sve što je došlo u Kur'anu, to je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam sproveo u svom životu. Pa opet rekao, ko želi da se odgoji, da svoj moral izgradi, svoje ponašanje uljepša prema drugim ljudima, neka proučava životopis Allahov poslanika, alihi salatu selam A dovoljno mu je ovo. Koliko se Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, žrtvovao za nas? dovoljno je ova činjenica da sutra na sudnjem danu svejedan, jel' i tako, vjerovjesnik i poslanik će govoriti nefsi, nefsi. Allahu moj, samo da se ja spasim. Dok će jedino Muhammed alihi salatu sam reći ummeti, ummeti, ummeti, ummeti. Moj narod, moj narod. Koliko se žrtvovao, koliko je položio žrtvu za nas. Pa dakle mi u svemu, pa i pridobijanju ljudi za Allahovu vjeru, ne za sebe. Da bismo dobili od njih nešto od imetka ili slično da bi nas hvalili da bismo kod njih bili na posebnom položaju ne, pa da bismo ljudi, ljude pridobili za Allaha i Allahu vjeru. Da bismo bili zajedno braća muslimani, da bismo ponovo povratili onu snagu koju su nekada muslimani imali. Dakle, vodimo računa o svom moralu, izgradimo svoj moral, svoje ponašanje oljepšavamo. Ne možemo govoriti da to ne možemo, čuli smo, da. Kada neki mogu, da možemo definitivno i zasigurno i mi. Izgradimo i izgrađujemo, nemojmo prestajati u tome, nemojmo se pretvarati jer ćemo brzo biti razotkriveni. Nemojmo se obanjivati svojim lijepim ponašanjem u blagostanju, jer kada je sve dobro i svi su dobri, jel' i tako, lahko je biti lijepog ponašanja u blagostanju, u sreći, u zadovoljstvu i slično, u rahatluku, pogledajmo svoje ponašanje u srđbi, Pogledajmo svoje ponašanje kada smo srditi, kada smo ljutiti, kada se našto nasrdi i slično. Pogledajmo u druge ljude šta oni vole, kako da se obhodi prema njima, pa pokušajmo takvi biti. Ili pogledajmo šta mi volimo, kako da se drugi ljudi obhode prema nama, pa ono što mi volimo kod drugih ljudi isto tako i oni, i oni vole kod nas. Pitajmo se dobro jesmo li poput pčele koja slijeće samo na ono što je lijepo i mirisno. Gledajmo kod ljudi samo ono što je lijepo i merisno i pokušajmo to uzeti za put do dolaska do njih, a ne mojmo da budemo poput muhe koja slijeće na ono što je ružno, što je nevaljalo, što dakle, ima jeli, nelijep meris. Islamski moral, lijepo ponašanje treba da bude uvijek s nama i u tajnosti i u javnosti. Kada smo sami sa svojim gospodarom treba da se lijepo obhodimo prema njemu. Kada smo sa svojom porudzom, kada smo na ulici, kada smo na poslu, kada smo u školi, vazda lijepo ponašanje, islamski moral onakav kakav je objavljen Allahom poslaniku, a.s.v. i kakav ga je on upotpunio, takvim moralom trebamo se i mi okititi. Tražimo od svih nas i od drugih ljudi da imamo lijepo ponašanje, ali budimo svjesni da su svimi manjkavi, da to nikada nećemo dakle, moći usavršiti kod sebe, da dakle poznajemo tu jeli činjenicu i tu stvarnost jeli je na takav način obhodimo se jeli prema drugim ljudima obhodimo se na način kako bismo voljeli da se i oni ophode prema nama Allahu subhanahu wa taala molim da uljepšava naš moral kao što je uljepšao naš izgled i molim ga, Subh da subhanahu wa taala da uljepšava naš moral jer niko drugi ne može uljepšati naš moral osim njega subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva prezrenog morala jer doista niko drugi nas ne može sačuvati prezrenog morala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da očisti i našu unutrašnjost i našu spoljašnjost. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vijencima, muslimanima i muslimankama i da nam omogući da ove preostale dane i noći mjeseca Ramazana što više provedemo u ibadetu pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala anasallahu subhanahu wa ta'ala wa marama san učinio donih koji će biti oslobođeni đehannamske vatre allah subhanahu wa ta'ala kadri da to učini oni blizu svojih robova i odaziva se molbi svojih robova